За допомогою спеціальних наркологічних кабінетів зомбуються представники найнижчих верств суспільства – пияки, наркомани, соціальні покидьки. Їхня роль дуже проста – у годину че вийти на вулиці і влаштувати масові заворушення. Під час погромів Контрольований змовниками криміналітет, стріляниною, грабунками і організованим насильством, під час яких, не би, випадково гинуть журналісти, правозахисники і представники конкуруючих політичних об'єднань, довершує загальну картину. Коли захоплення влади відбудеться, Зомбі отримують новий наказ. І заворушення одномоментно припиняться. А винуватців, які тільки нагромили крамниці і квартири, візьмуть на гарячому покірних немов овечок. З організованими бандами можна буде покінчити пізніше. Існує й інший варіант. Ніякого захоплення влади у традиційному значенні цих слів не відбувається. Оскільки ті, хто смикає за ниточки цієї диявольської вистави, вже і так наділені якнайвищими повноваженнями. В такому випадку я вас усіх, панове, вітаю. Ви лише... Гарматне м'ясо, яке цілком закономірно буде знищене після того, як зомбі та бойовики зроблять свою справу. За умови реалізації такого варіанту, диктатор оголосить своєю особливою заслугою ще й ліквідацію організованої злочинності. Саме тому що цим ляльководам украй важливо, аби підготовка до перевороту проходила у строгій секретності, Андрій найближчим часом не помре. Адже доки він лишається живим, боротьби за владу не буде. Отже, виключається і зайвий ризик витоку інформації». Довго такий стан речей тривати не може.